Negyedik fejezet A titokzatos üzenet. A reggeliző asztalt korán leszették, és Holmes házikabátba várta vendégei érkeztét. Ügyfeleink pontosan meg is jöttek. Alig ütötte el az óra a tizet, amikor dr. Mortimer megjelent nyomában az ifjú baronettel. Az utóbbi alacsony élénk mozgású fekete szemű körülbelül 30 éves férfi volt meglehetősen zömök alkattal. Vastag, fekete szemöldökei voltak, arca erőt és harciasságot tükrözött. Oroszlán barnat vídruhát viselt, és egész megjelenéséből sugárzott az olyan ember edzettsége, aki napjai javarészét a szabad levegőn tölti. Nyugodt szemében és bizalomgerjesztő modorában mégis volt valami, ami rögtön elárulta a gentleman -t. Engedjék meg, hogy bemutassam Sir Henry baskerville mondta dr. Mortimer. – Hát igen, szólt Sir Henry. – Akár hiszi, akár nem kedves Sherlock Holmes, ha nem a barátom javasolta volna, hogy ma idél előtt idejöjjek, magamtól jöttem volna. Maga, mint hallom, szeret rejtvényt fejteni. Nos, én ma összealkattam egyel, de ez úgy látszik több sütnivalót követel, mint amennyi nekem van. – Kérem, foglaljon helyet, Sir Henry. Jól értettem, hogy már is valami különös élményben volt része Londonba érkezése óta. Ó, oh, jelentéktelen a próság, kedves Holmes, a féle buta tréfa, úgy vélem. Ezt a levelet kaptam ma délelőtt, ha ugyan levérnek lehet nevezni az ilyesmit. Egy politikot helyezett az asztalra. Valamennyien odahajoltunk. Silány, szürkész színű politik volt ez. A címet Sir Harry Baskerville Hotel Northumberland nagy kusza betűkkel rá. A levelet a Charing Crossi posta hivatalnál adták fel, és a bélyegződátuma dátuma a megelőző este volt. Ki tudta, hogy a hotel Nathamberland-ben száll meg, kérdezte Holmes, s vizsgálódó tekintetet vetett látogatónkra. Senki sem tudhatta, ezt csak azután döntöttük el, hogy dr. Mortimer meg én találkoztunk. De gondolom dr. Mortimer is ott szállt meg. Nem, én egy barátomnál laktam, mondta a doktor. Előzőleg szó sem volt róla, hogy éppen ebbe a hotelbe menjünk. <gül> – Valakit úgy látszik maga nagyon érdekel, hol merre járnak önök. Holmes a borítékból egy négy hajtott fél év fogalmi papírt húzott elő. Kinyitotta s elsimította az asztalon. A közepén egyetlen mondat állt, amelyet felragasztott újságkivágásokból szerkesztettek össze. Ha esze van és félti az életét, elkerüli a lápidéket. Egyedül a lápvidék szót írták kézzel. – Hát ez az – mondta Sir Henry Baskerville – talán meg tudná mondani, hol mi a fenét jelentezés és ugyan ki lehet az, aki ennyire érdeklődik személyes dolgaim iránt. – Hm, maga mit gondol, Doktor Mortimer? Az belátja, ugye, hogy ebben aztán nincs semmi természet fölötti? – Ellenkező reguram, szerintem nagyon is lehetséges, hogy ez a levél olyas valakitől érkezett, aki meg van győződve róla, hogy az ügy igenis természet fölötti. – Miféle ügy? – kérdezte Sönr meglehetősen élesen. Az az érzésem, az összes jelenlevő úrak többet tudnak a dolgaimról, mint jó magam. Megígérhetem, Sir Harry, hogy mielőtt elhagyná ezt a helységet, ön is mindent meg fog tudni, mondta Sherlock Holmes. Engedelmével azonban maradjunk egyelőre ennél a nagyon érdekes kis üzenetnél, melyet nyilván tegnap este állítottak össze és adtak postára. Van itt valahol egy tegnapi Times Watson. Ott van a sarokban. Óna kedve ide nyújtani. A vezércikk milyen is, aki legyen szíves? Holmes pillanatok alatt átfutotta a cikket, szemei csak úgy falták a hasábokat. Ez itt egy vezércikk a szabad Ha megengedik, felolvasnék egy részletet belőle. Akinek egy csöbb kis esze van, nem tagadja, hogy védővámokkal egyedül lehetetlen felpesdíteni a gazdaságot, ugyanis ha elkerüli is az ország egy esetleges ilyen törvény révén a behozatallal járó veszteségeket és hátrányokat, a gazdasági életét végső fokon mégiscsak kedvezőtlenül befolyásolná egy ilyen rendszabály. Így hát, aki a jövőt félt, is emmiképpen sem állhat ki fenntartás nélkül mellette. Na, mit szól hozzá, vacson? kiáltott fel Holmes felvillanyozódva, miközben erigedetten dörzsölte össze a tenyerét. Hát nem csodálatos mondat ez? Dr. Mortimer a beavatottak tekintetével nézett Holmesra, Sir Harry azonban értetlenül mereztette fekete szemét a detektívre. Bevallom, nem sokat értek a vámokhoz, s hasonlókhoz, mondta, de úgy érzem, kicsit eltértünk a tártól, már ami a levelet illeti. Ellenkezőleg, Ször Harry, nagyon is a tájnál vagyunk. Watson jóval többet tud a módszeremről, mint ön, de tartok tőle, hogy ő sem egészen kapizsgálja, mit jelent ez a mondat. Bevallom, nem látok semmi összefüggést. Pedig hát, drága Watsonom, az összefüggés oly nyilvánvaló, hogy már magától értetődik. Ha esze van és félti, az életét elkerüli. Még most se látja, honnan kerültek elő ezek a szavak? A fenébe tényleg, na hát, sose jutott volna eszembe, kiáltott Felsenor Harry. Mint végső bizonyítékra, hagy mutassak rá, hogy az esze van, egy darabba van kivágva a lapból. Csak ugyan. Ez minden képzeletemet felulmúlja, kedves Holmes, mondta dr. Mortimer és elismerően tekintett barátomra. Ha csak azt mondta volna, hogy a mondat újságcikkből vágták ki, én ezzel is megelégettem volna. De hogy megmondja melyikből? Sőt, hogy éppen ebből a vezércikből? Ez már kicsit túl magas nekem. De honnan tudja? Föltételezem, doktor, hogy meg tudja különböztetni egy néger koponyájét egy eszkimójétól. Hát minden bizonyal. De hát hogyan? Egyszerűen, mert ez a specialitásom. A különbség nyilvánvaló. A koponya formája, a pofacsont és az állkapcsok alakja ezen kívül. Nos, ez pedig az én specialitásom, és a különbségek ugyanilyen nyilvánvalóak. Az én szememben épp oly nagy a különbség a Times cikkeinek borgiszedése és az olcsó heti lapok petitje között, mint a maga négere és eszkimója koponyája között. A betűtípusuk ismerete nagyon is hozzátartozik a detektív fegyvertárához, bár bevallom, hogy egy ízben fiatalkoromban alaposan összetévesztettem a Leeds mercury a Western Morning News-dal. De hát egy Times vezércik egyedülálló valami a maga nemében, és ezeket a szavakat semmiképp sem vághatták ki máshonnan. Mivel az egész dolgot tegnap csinálták, fölötte valószínűnek látszott, hogy a szavakat meg is találom a tegnapi számban. Amennyire én követni tudom, kedves Holmes, mondta Sir Henry Baskerville, szerintem ezt az üzenetet ollóval vágták ki. Körömollóval, mondta Holmes, arról, hogy az elkerüli két nyisszantásba került, látnivaló, hogy az illető rövid ollót használt. Értem. Valaki tehát kivágta az üzenetet egy rövid ollóval, felragasztotta csirizzel, gumiarábikummal, mondta Holmes. Szóval gumi gumiarábikummal, most már csak azt szeretném tudni, miért írta a lápvidék szót kézzel. Mert nyomtatásban nem találta meg. A többi mindegyszerű szó és a legtöbb cikkben előfordul, de azt, hogy lápvidéket már ritkában lehet labba fellelni. Hát persze, tényleg ez lehetett az oka. Kiolvasott még valami mást is ebből az üzenetből, kedves Holmes? Van ugyanitt még egy-két figyelemre méltó nyom, de az üzenet küldője gondosan ügyelt rá, hogy a lehető leggondosabban eltüntesse őket. A címet, amint bizonyára ön is megfigyelte, meglehetősen primitív betűkkel róták a borítékra. A Times viszont olyan lap, amelyet csupán művelt emberek olvasnak. Joggal hihetjük tehát, hogy a levelet képzett ember állította össze, aki azonban azt a hitet szerette volna kelteni, hogy tanulatlan. Az a törekvése, hogy elváltoztatja írását, ugyanakkor el is árulta. Ez azt jelenti ugyanis, hogy ön ismerheti a szerzőt, vagy legalábbis összeakadhat vele a későbbiek során. Ugyancsak észrevehette, hogy a szavak nem szép rendben egymás mellé ragasztva, hanem elég kuszán. Egyik magasabban van, mint a másik. Az életét például el van csúszva. Ennek oka lehet gondatlanság is, de nincs kizárva, hogy csupán az összeállító izgalma és sietsége okozta. Én minden esetre arra felé hajlok, hogy az oka sietség lehetett, hiszen a levél összeállítása fontos dolog volt, és ilyesmiben mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban eljárni. Ha már most igaz az, hogy az illető sietett, felmerül a kérdés, miért sietett? A kérdés jogos, hiszen ha csak korán reggel adja is fel a küldeményt, Sir Harry akkor is készhez kapja, mielőtt távozna a hotelből. Lehetséges, hogy az illető attól tartott, hogy félbeszakítják. De hát kiszakíthatta volna félbe. – Ez már csak találgatás, mondta dr. Mortimer. – Illetve helyesebben mérlegelés. A valószínű megoldások közül kell kiválasztanunk a legvalószínűbbet. Tény, hogy ezúttal kell dolgoztatnunk képzeletünket is, de ezt csak szigorúan tudományos alapon tehetjük. Az alapot azt szolgáltatja, hogy mégis tényekből indulunk ki, és ezekből próbálunk következtetésekre jutni. Nos... Lehet, hogy ez dr. Mortimer szerint megint csak találgatás, de hát én csak nem biztos vagyok benne, hogy a címet egy hotelban írták. De hát miből gondolja ezt? Nézze csak, az illetőnek a tollal is, meg a tintával is baja volt. A tól egyetlen szó leírása közben kétszer is pacázott, és a rövid cím leírásához háromszor kellett bemártani, ami annak a jele, hogy a tintás üvegben csak nagyon kevés tinta lehetett. Na már most. Egy csupán magáncélokra használt toll és tintásüveg aligra kerülhet ilyen elhanyagolt állapotba. Arról nem is beszélve, hogy mindkettő egyszerre. De hát ismerjük a szállodák és tollait. Azok mind ilyenek. Nyugodtan állíthatom tehát, hogyha gondosan kiürítjük valamennyi szállodában a Sharing Cross környékén a papírkosarakat, és megtaláljuk a szétszabda a Times vezércik maradványait, akár rögtön nyakon csíphetjük a különös üzenet gazdáját. Ej, ha, hát ez meg mi? Miközben ezeket mondta, Holmes személyhez emelte, és nagy gonddal vizsgálgatta a szavakkal megtűzdelt fél év papírt. Nos? Semmi, mondta Holmes, és ledobta a lapot. Csupasz fél év papír, meg még vízjel sincs rajta. Azt hiszem, amit lehetett, mind kiszedtük ebből a fura levélből. Mondja csak kedves szörny, Henry, történt még valami figyelemreméltó önnel, amióta Londonban van? Nem, nem hiszem, Mr. Holmes. Nem volt olyan érzése, hogy valaki követi, vagy figyeli? Úgy érzem magam, mint aki egyszerűen belesétál egy ponyvaregénybe, mondta látogatónk. Ki a fene akarna engem követni, vagy megfigyelni? Mindjárt rátérünk. Szóval nincs mit megemlíteni, mielőtt elmondanám az előzményeket? Ez persze attól függ, hogy mit tartunk említésre méltónak minden az, ami kívülesik esik a hétköznapok normális menetén. Sir Harry elmosődött. Tudják, én még nem nagyon ismerem az itteni szokásokat, hiszen eddig javarészt az Egyesült Államokban és Kanadában éltem. Mégis azt hiszem, az meglehetősen kívülesik, esik, ahogy ön mondja, az élet normális menetén, ha az ember elveszíti félpár cipőjét. <gül> Elvesztette félpár cipőjét? Na de drága uram, kiáltott fel dr. Mortimer. Az a cipő csak elkeveredett, bizonyára ott lesz, ha visszamegyünk a szállodába. Minekkel még kell feltartani Mr. holmes -t. De hiszen megkért rá, hogy mondja, meg történte velem valami rendkívüli. Pontosan, mondta Holmes, bármilyen ostobaságnak látszik is a dolog, szóval még egyszer kérdem, elvesztette fél pár cipőjét? Hát igen, elkeveredett, nem tudom. Mindkettőt kitettem este az ajtó elé, s csak az egyik volt ott. A cipő tisztító fújú csak dadogott össze-vissza, amikor szóltam neki. A legviccesebb az egészben, hogy akkor este vettem a pár cipőt a Stranden, és még teljesen használatlan volt. De ha még használatlan volt, minek kellett kitisztítani? Boxcipő volt, és nem volt bekenve. Ezért raktam ki. Ha jól értettem, azután, hogy megérkezett Londonba, rögtön elindult és vásárolt magának egy pár cipőt. Sok mindent vásároltam. Dr. Mortimer is eljött velem. Tudja, az a véleményem, ha már én leszek ott lenn az uraság, hát ennek megfelelően kell öltözködnöm is. Márpedig, őszintén szólva, én eddig az ilyesmivel édeskeveset foglalkoztam. Oda hát más a felfogás. Nos hát, sok egyéb dologgal együtt megvettem ezt a barna cipőt. 6 dolláromba került, de mielőtt felhúzhattam volna, el is lopták. Ez a lopás meglehetősen értelmetlennek látszik, mondta Sherlock Holmes. Nekem is az a véleményem, mint doktor Mortimernek, hogy a cipő hamarosan meg fog kerülni. Hát akkor, uraim, ezt úgy mondta Sir Harry, mint aki végre elszánta magát, az az érzésem, hogy épp eleget beszéltünk erről a kevésről, amit tudok. Itt az ideje, hogy megtartsák ígéretüket, és végre ellárulják nekem. Miről is van szó tulajdonképpen? Teljesen jogos kívánság, felelte Holmes. Azt hiszem, legjobb lesz, ha dr. Mortimer ismerteti az előzményeket, tekintve, hogy mi is tőle tudunk mindent. A biztatásra a tudós barátunk előhúzta zsebéből újságjait, és újra előadta az egész esetet, ugyanúgy, mint előző délelőtt. Sir Harry Baskerville a legnagyobb odaadással figyelt, és csak olykor-olykor adta jelét egyek -egy közbe kiáltással meglepetésének. Szép kis örökségbe keveredtem. Üröm az öröm mellé, sóhajtott, miután befejeződött az előadás. A kutyáról persze én is eleget hallottam, kicsi koromtól kezdve. Tekintve azonban, hogy igazi családi soha sohasem vettem komolyan. Ami azonban a nagybácsim halálát illeti, az egy kicsit megzavart. Még mindig szédülök tőle. De úgy látszik, még maguknak sem sikerült tisztázniuk, kire tartozik ez az ügy. Rendőrségere, e, vagy papra? Így van. És akkor itt van ez a levél, amit a hotelbe küldtek. Szerintem tökéletesen beleillik a históriába. A levél azt jelenti, hogy valaki jobban tudja, mint mi, hogy miről van szó, jegyezte meg dr. Mortimer. Azt is jelentheti persze, mondta Holmes, hogy valaki jó indulattal viseltetik ön iránt, és csak figyelmeztetni akarja a veszélyre. Vagy csak el akarnak ijeszteni, hogy nyugodtan kis kisded játékaikat. Természetesen ez is lehetséges. Nagyon lekötelezett Dr. Mortimer, hogy megismertetett engem ezzel a problémával, amelynek szerintem igen érdekes konzekvenciái lehetnek. De maradjunk a gyakorlatnál. Most egyelőre azt kell eldöntenünk, kedves Sir Harry. Mi az okosabb? Beköltözzéke, vagy ne? Bácskerülél holba. Miért ne me költöznék? Mert baj érheti. Úgy érti, hogy a házi szellemtől, vagy úgy, hogy emberektől. Épp ez az, amit ki kell nyomoznunk. Bárhogy is áll a dolog, én elszántam magam. Se ördög a pokolba, se ember a földön nem akadályozhat meg engem, kedves Holmes, hogy visszatérjek őseim otthonába, és ezt nyugodtan veheti úgy, mint végső válaszomat. Sir Harry összevonta a szemöldökét, arca pedig, miközben ezeket mondta vörös lett, mint a főtrák. Látszott, hogy a Baskerville-ek tüzes temperamentubából nem kevés szorult utolsó sarjukba. Mellesleg, mondta, ahhoz sem volt még időm, hogy átgondoljam, amit hallottam. Nem kis dolog, hogy az ember megértsen és rögtön el is határozzon valamit. Ahhoz, hogy igazán zöldágra vergődjek magammal, legalább egy nyugodt órára volna szükségem. Hát akkor ide figyeljen, Mr. Holmes. Most fél tizenegy, én meg most egyenesen visszamegyek a szállodámba. Gondolom nincs ellenükre, hogy maguk ketten is odajöljenek és együtt tebédeljenek velem két órakor. Addigra már meg tudnám mondani, hogyan is állok ezzel a dologgal. Megfeleled magának, Vaccon? Tökéletesen. Akkor megyünk. Hivassak kocsit? Én inkább gyalogolok. <gül> Úgy is zúg a fejem. Szívesen sétálok én is egyet, mondta dr. Mortimer. Akkor két órakor találkozunk. Arrivoar és jó napot! Hallottuk, amint látogatóink léptei végük köpognak a lépcsőn, s amint bevágódott mögöttük a kapuk. Holmes ekkor egy pillanat alatt átváltozott a cselekvés emberévé. a tálmatagság a nyomtalanul eltűnt. Húzzon cipőt és vegye a kalapját, Watson, de sebesen, nincs vesztegetni való időnk. Ahogy volt, házi rohant a szobájába, hogy néhány másodperc múlva már felöltőbe lépjen elő. Együtt siettünk le a lépcsőkön, s aztán ki az utcára. Kétszáz arnyira előttünk még mindig lehetett látni dr. Mortimert és Baskervilt, amint az Oxford Street-en felfelé haladtak. Szaladjak utának, és szóljak nekik? A világért sem, vatszonkám, engem a maga tökéletesen kielégít, föltéve, ha maga is megelégszik az enyémmel. Barátainknak van eszük. Ez a szép délelőtt csak ugyan alig való egyébre, mint sétára. Holmes meggyorsította lépteit, smorti merék, és köztünk nem sokára körülbelül felére csökkent a távolság. Megtartva a száz különbséget, mi is befordultunk az Oxford Streetre, majd a Regent Street-en folytattuk utunkat. Barátaink egy alkalommal megálltak, egy kirakatot kezdtek nézegetni, mire Holmes is rögtön ugyanezt tette. Alig egy pillanat múlva elégedetten felkiáltott. Élénk tekintetét követve észrevettem, hogy egy fiáker, amelyben egyetlen utas ült, és amely eddig az út másik oldalán állt, most lassan megindult megint. Itt az emberünk, vaccom! Ne jöjjön! Ha egyebet nem is tehetünk, legalább jól megnézzük magunknak. Egy szemvillalásra beláthattam a fiaker oldalablakán. Egy sűrű fekete szakállal borított arcból szúró szempár rám. A fiaker teteje ekkor felcsapódott, az utas valamit oda kiáltott a kocsisnak, mire a jármű eszeveszett gyorsasággal indult meg lefelé a Regent Streeten. Holmes izgatottan tekingetve keresett másikat, de üres kocsi nem volt látható. Erre vadrohanásba fogott az utca közepén. Az előny azonban behozhatatlannak bizonyult, és a fiákert hamarosan szemelől vesztettük. – Az ördög vigye el! – mondta Holmes jó adag keserűséggel hangjában, amint lihegve és bosszúságtól sápadtan kikeveredett a járművek sűrűjéből. – Pekhen volt, vagy rosszul is csináltam. Ha maga tisztességes ember vacsonkám, akkor ezt is feljegyzi, mégpedig mindjárt a sikereim mellé. – Ki volt az? – fogalmam sincs. – Valami spicli? Hát, tudja, az eddigiek alapján nem sok kétségem van a felől, hogy Londonba érkezése óta lehetőleg alaposabban figyelték Baskerville barátunkat. Hogy is lehetett volna tudni olyan gyorsan, hogy a hotel Northumberland-ba szállt? Nos, gondoltam, ha követték, az első napon követni fogják a másodikon is. Biztosan észrevette, hogy kétszer is odaléptem az ablakhoz, míg dr. Mortimer a históriáit olvasta. Emlékszem, persze. Úgy számítottam, majd csak meglátok valami tényfergő alakot, de nem így történt. Értelmes emberrel van dolgunk, facon. Az ügy rettentő komplikált, és noha még mindig képtelen vagyok eldönteni, jó vagy rossz indulatú egyénekkel állunk eszemben, ügyességük és céltudatosságok felől nincsenek kétségeim. Amikor barátaink elmentek, abban a reménybe szegődtem a nyomukba, hogy puska végre kaphatom a spiclit. Ez azonban olyan rafinált volt, hogy nem merészkedett nyíltan az utcára, hanem elbújt egy kocsiba, ami lehetővé tette számára, hogy fedezékből figyelhesse őket, sőt alkalomattán el is haladhasson mellettük, ha akar. Mégpedig észrevétlenül. A módszernek még megvolt az az előnye is számára, hogyha látogatóink netán kocsiba szállnak, azonnal a nyomukba eredhet. A dolognak azonban van egy nagy bökkenője: az, hogy az illető kiszolgáltatta magát a fiak keresnek. – Pontosan, de kár, hogy nem tudjuk a számot. – Ejj, ejj, lehet, hogy olyankor könnyelmű vagyok, de csak nem képzelik komolyan, hogy a kocsi számáról megfeledkezem. – 2704. Egyelőre azonban semmi haszna. Nem látom be, hogy pillanatnyilag többet is elérhetett volna. Miután észrevettem a kocsit, rögtön meg kellett volna fordulnom, és el kellett volna indulnom az ellenkező irányba. Akkor aztán szép nyugodtan foghattam volna egy másik fiakkerest, tisztes távolságból követhettem volna az elsőt, vagy ami még jobb lett volna, hogy a hotel Northumberland-hoz hajtattam volna és vártam volna egy kicsit. Ha emberünk tényleg követi Baskerville-t a szállodáig, ellene fordíthattuk volna a játékát, mi figyeltük volna őt. Viszont túlbuzgalmunkba, amelyet rendkívül gyors és energikus ellenfelünk azonnal kihasznált, pofára estünk, és kiengedtük a zsákmányt a kezünkből. Még beszélgettünk, lassan bandukoltunk lefelé a Regent Street-en. Dr. Mortimer és társa már rég eltűntek. Annak már nincs értelme, hogy kövessük őket, mondta Holmes. Emberünk elszelelt, visszatérni már nem fog. Most arra kell figyelnünk, hogy okosan játsszuk ki megmaradt kártyáinkat. Meg tudná küldni az utas arcára? Csak a szakállára. Ez az, hogy én is. Közben pedig szinte biztos vagyok benne, hogy dísze ászakáll volt. Ha egy okos embernek ilyesféle elintézni valói vannak, nem igen jelenik meg szakállal, kivéve, ha így akarja leplezni vonásait. Ide most bemegyünk, Watson. Holmes a környék egyik küldön cíldájába be így. A főnök meleg üdvözléssel fogadta. Látom, Wilson, még nem felejtette el közös kis ügyünket, amikor szerencsére segíthettem magám. Nem, uram, valóban nem felejtettem el. Ön megmentette nevem becsületét, sőt, talán az életemet is. Túl osz, kedves barátom. Ha jól emlékszem, Wilson, van itt a fiúk között egy bizonyos Cartwright nevű, aki a nyomozás alkalmával egész használhatónak bizonyult. Hogyne, uram, még itt van? Ide tudná hívni? Köszönöm szépen. Ezen kívül nagyon örülnék, ha fel tudná váltani ezüstre ezt az öt fontos bankjegyet. A főnök hívására meg is jelent egy élénk és értelmes arcú 14 éves fiú, s nagy tisztelettel nézett fel a híres detektívre. Kaphatnék egy szállodai névsort, mondta Holmes. Köszönöm. Nos, Cartwright, itt van 23 hotel. Valamennyi a Sharing Cross közvetlen szomszédságában. Látod? Igen, uram. Szép sorba elmegy mindegyikbe. Igen, uram. Mindenütt azzal kezdett, hogy adsz a portásnak egy silinget. Itt van 23 siling. Igen uram. Akkor megmondod neki, hogy meg akarod nézni a tegnapról maradt papír szemetet. Azt mondod, hogy elveszett egy fontos távirat, és meg akarod keresni, érted? Igen uram. De amit igazán keresel, az a Timesnak egy belső oldala, amelybe ollóval lyukakat vágtak. Itt az a szám és itt az oldal. Könnyen megismered majd, igaz? Igen, uram. A portás minden esetben a hotászolgákért fog küldeni, akiknek megint csak adsz egy shillinged. Tessék a 23 siling. A 23-ból 20 esetben valószínűleg azt a választ kapod majd, hogy az előző napi szemetet már eltűzelték vagy elszállították. A fentmaradt három esetben mutatnak majd egy nagy csomó papírt, és ebből kell majd kikeresned ezt a times oldalt. Sok esélyed nincs, ezt előre megmondom. Itt van még 10 shilling, előre nem látott kiadásokra. Estig szeretném tudni az eredményt. Telegrafálj létszíves Baker street lakásomra. Mi megvadszom, próbáljuk megtudni ki is ez a 2704-es fiákkeres. Táviratozunk a központjukba. Aztán meg beúrunk az egyik Bond Streeti képcsarnokba, és ott töltjük el az időt ebédig.